Перед зливою, який уже день чекають на зливу, від спеки поменшили навіть дерева, і сонячний зайчик завжди полохливий, став схожим на жовтого сонного лева.